Rondelul unei plecări De veacuri plec, de veacuri pleci, Noi toți și-o singură poveste, Și-am strâns atâtea lumi sub Și-am despuiat biblioteci. Și toate tainele celeste le-am calculat în cifre reci, De veacuri plec, de veacuri pleci, Noi toți și-o singură poveste. Noi toți și soarele pe creste, Noi toți și luna pe poteci, Noi toți și noaptea care este, Noi toți și o singură poveste, De veacuri plec, de veacuri pleci.